Ecco, allora questo è il primo incontro de, de, della ripresa del gruppo regionale della Liguria e, ed è la prima volta che io e Carolina partecipiamo e perché crediamo che bisogna dare molto impulso a questa attività eh, Alef sta attraversando un momento di crescita, quindi eh, di espansione di, di, eh, tra l'altro molti di voi sapranno che noi adesso stiamo come vendi una piccola comunità Cioè, praticamente siamo sempre 4, quattro, un cinque, in sei che comporta un grosso lavoro del nostro tipo, nel senso che eh, vivere insieme comporta di eh, scambiare le proprie emozioni secondo i principi Aleph e quindi per noi è un momento di crescita esponenziale. Da quando è accaduto questo io sento che le energie creative sono quintuplicate, ho meno stanchezza, posso dormire di meno, sono più, più attivo, insomma. Ieri sera siamo tornati alle, dopo le due e per me capisci che come per te tornare dopo le 10 del mattino però non è? Non è? Non è? stamattina sono riposato non è che? e quindi vuol dire che quando l'energia circola bene quando, quando parlavamo con te, no, con Gianluca l'altro giorno e parlava di Eti Illesum, che è una delle grandi figure spirituali del Novecento la quale dice quando siamo in contatto con le sorgenti dell'essere a Vatica praticamente non c'è quasi più ecco, la fatica di solito è dovuta a cosa? secondo voi? ma senti, sempre fatica? È conflitto. Ecco è eh, una parte vuol far così l'altra vuol far così prova a mettere le mani così una contro l'altra se sei fermo non fai nessun lavoro sei fermo dopo un po' sei sfinito e ecco. eh, quindi eh, essere in contatto con le sorgenti dell'essere cosa vuol dire? che stai nel flusso delle emozioni le lasci scorrere Quello che arriva arriva, lo espressibilmente lo esprimi se è accettabile socialmente, se no, lo ripulisci e poi lo esprimi socialmente. E questo è però è un lavoro che come esseri umani non abbiamo fatto nella nostra vita, cioè noi siamo abituati a vivere in un mondo repressivo, anche se crediamo di vivere in libertà, questo ci viene insegnato, no? c'è la libertà personale, libertà di manifestazione del pensiero. Ecco, vabbè. Pensate davvero che sia così, Dove voi potete esprimere liberamente i vostri pensieri. Il problema è che abbiamo perso la libertà di pensare, perché siamo vissuti in un contesto in cui il nazifascismo non è assolutamente finito. Vi sapete che dopo l'approvazione la, della nostra Costituzione, poi che è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, Prima che la Costituzione producesse risultati sulla legislazione italiana, sono voluti parecchi anni, eh. pensate che solo nel 56, 1956 è stata istituita la Corte Costituzionale, cioè quell'organismo che serve a garantire che la legislazione sia conforme alla Costituzione. Prima dicevano leggi fasciste, di pubblica sicurezza, procedura penale fasciste e così via. Ok, quando noi facciamo un cambiamento personale, avviene la stessa cosa. Se facciamo una tecnica, cambia qualcosa dentro di noi, vuol dire che par una parte di noi cambia, ma il resto facilmente rimane nella situazione prima. Quindi c'è un lavoro da fare di aggiornamento di tutta la personalità. Oggi però viviamo in un mondo consumistico, in cui si deve ottenere tutto e subito. Quindi bisogna imparare a leggere un libro in mezz'ora... Eh, imparare una nuova disciplina in quattro ore e mezza, imparare una lingua in due giorni, e così via. Beh, questo è un mondo fasullo, ecco. È un mondo nel quale le emozioni che proviamo non hanno spazio per essere né sentite, né provate, né ovviamente espresse. Quindi, eh, nonostante che crediamo di vivere in un mondo libero, almeno alcuni hanno questa illusione, non è vero. Eh, ci sono vari testi ormai che spiegano molto bene perché oggi quasi tutto ciò che sappiamo è falso cioè che crediamo di sapere è falso, quindi viviamo in una cultura che è oppressiva dal punto di vista de, di ciò che ci insegna allora vi eh, assumo brevemente la, la ragione per cui siamo in Aleph e crediamo in questo progetto perché è un progetto aperto, cioè non dogmatico tu sai cosa vuol dire dogmatico? il dogmatico è un qualcosa di stereotipato e ma, quindi... sì, certo e ma perché si chiama dogmatico? da dove viene la parola? È una convinzione che... dogmatica dogma. è un'imposizione eh? il dogma è un'imposizione è un'imposizione infatti viene con decreto si chiama decreto a un certo punto ci sono diverse opzioni di come... si decide con un decreto che questa è quella vera e quindi non si deve più tornare sopra Okay. Allora, noi riconosciamo i, riconosce... dogmi, della chiesa, I ehm... dogmi della chiesa, sono fra questi, insomma, però non sono gli unici, ovviamente. Ci sono molti dogmi che sono al nostro interno di cui non ci rendiamo assolutamente conto, sono inconsci, sono culturali. Se ci liberiamo da questi dogmi, non finiamo nell'anarchia, ma finiamo possiamo, eh, attra... liberandosi di questi dogmi, significa andare verso la verità, cioè il cammino personale, un cammino verso la verità interiore. Cammino che fa paura a quasi tutti, perché andare verso la verità interiore significa uscire dal gruppo eh, grande a cui apparteniamo. Ci può dire anche questo, eh, che ce ne rendiamo conto o no, noi siamo mh, abituati, sin da piccoli, a vivere in contesti nella quale la verità non è dominante ma domina nel mezzo e verità. Ecco. Quindi ci abituiamo poi, nella vita, non a esprimere ciò che è veramente vero, ma a ciò che conviene in quel contesto lì. Sono quelle che Nietzsche chiama le mille maschere che coprono la personalità. Dopodiché ci accorgiamo che c'è della sofferenza e dell'insoddisfazione. E oggi, giustamente, c'è un mercato, il mercato offre prodotti per risolvere questa insoddisfazione. E la messa di prodotti che offre il mercato è sbalorditivamente grande, dalle beauty farm a, a centinaia di, di tipi di massaggi diversi, a quelli che a volte chiamiamo il mondo dei foulard, degli incensi, degli oli essenziali, con tutto rispetto per tutte queste cose. Cioè... Molte di queste offerte sono offerte di superficie, nel senso che fanno credere che tu, facendo una pratica assai limitata sul corpo o sulla mente, puoi fare dei cambiamenti che richiederebbero invece una lunga e profonda trasformazione. Noi assomigliamo, più che, non siamo monadi, non siamo isolati ovviamente, ma non siamo un'unità, non siamo formati da una pluralità di io, cioè siamo una società, la mente è una società. Basta ascoltarsi qualche volta in silenzio e ti accorgerai che dentro di te abitano mille differenti personalità. Questi insegnamenti ci vengono anche in Occidente, sono chiari per esempio da Bloyler, maestro di Jung, che diceva noi nasciamo schizofrenici bella frase così uno ci si tranquillizza <ride> se <la do> così. <ride> nasciamo schizofrenici perché siamo abitati da personaggi completamente diversi e poi uno di questi pian pianino riesce a prendere la posizione direzione della personalità e se va tutto bene riesce a farci vivere fuori dalla follia ma La follia è sempre il naguato, nel senso che la ragione, quella che in filosofia si chiama ragione e in, in psicologia si chiama l'io, deve, ha sempre a che fare con questa moltitudine. E se riesce a governare bene, nella vita più o meno ha capito, appena la, la, non riesce più a governare, eh, si avvengono questi fenomeni di, come si possono dire, di... Deviazione. deviazione, quindi una parte va di qua, una parte va di là, e le persone sono sempre stanche, c'hanno sempre una, o sono depresso, sono stanco, c'è il raffreddore, c'è la tosse, c'è qualunque cosa va bene, pur di non essere pronti a fare ciò che c'è da fare, ecco, eh, la stanchezza è quasi sempre mentale, ma è chiaro che ci sono volte che non è stanco perché ha fatto tantissimo, ma Chiunque ha esperienza tanto così di montagna, sa benissimo che dopo aver camminato 12 ore e magari aver eh, portato un sacco pesante, è meno stanco di quando è stato a casa e ha visto la televisione per tre ore, ha conversato a telefono con qualche amico che gli ha scaricato addosso le sue difficoltà. Anche, anche in città. E Anche in città, così. Okay. Io sono più stanco se, se ho delle cose da fare, non le faccio, non le voglio fare di riposo, Allora, io la sera sono molto più stanco che se avessi potuto partire esatto. a esaurire i compiti. Esatto. Che esatto. Da fare è proprio così. Ma la società di oggi, secondo voi, ha interesse ad avere persone che sono davvero sveglie? No, se no, non, se non no. Non no. Per poter essere consumatori bisogna essere addormentati. Proprio ma proprio dormire pesanti. Eh, in, eh, adesso c'è un po' la moda della chip economy in America, tra l'altro l'America spesso è il nostro futuro, quindi basta andare a vedere cosa succede là, chip economy vuol dire che ci sono dei centri commerciali dove svendono dei prodotti che avrebbero un prezzo alto e per gli americani è irresistibile andare a comprare anche una cosa che non gli serve perché ha il prezzo la metà, metà sì, sì. dei prezzi. Sono... e poi, poi da noi anche sta succedendo ma da noi dobbiamo aspettarci che succederà sempre di più quindi eh, capite bene che perché questo sistema di consumo possa andare avanti ha bisogno di persone veramente addormentate di persone che non hanno più contatto con le emozioni e quindi la nostra scuola la scuola è italiana e anche altre scuole è perfetta non c'è da riformare nulla meglio di così Io una volta andavo all'università e vedevo due ragazze giovani vicino a un, una vetrina che stavano guardando qualcosa. Sembrava, non so, avessero scoperto una pepita d'oro, non so. Stavano guardando due scarpe da tennis, che per me era normale, però evidentemente per loro no. E dicevano, guarda, veramente è incredibile, solo 250 euro. Io ti guardo bene, ma scusa, sì. ma io te ne vendo dalle altre per 50 euro, te le vado a comprare che sono sono uguali, anche meno, ma loro volevano qui, e, <coughs> Ora capite che quando dei giovani di 20 anni, nella piena sviluppo del. Cioè, quando hanno il potenziale massimo di energia, si perdono. <coughs> è qualcosa che non funziona. E allora fa anche ridere l'idea di riformare la scuola come fai a riformare una scuola quando la dirigenza vuole che le persone siano così? <coughs> Quindi, allora, il compito di Aleph eh, è un compito gioioso, cioè non un compito da mentarsi, per cui usa un po', lamentarsi anche a tutti. È quello di vivere gioiosamente, infatti eh, nel, nel gruppo in cui siamo, eh, il problema sta diventando serio. Per esempio, ieri sera siamo tornati alle e eh, Abbiamo avuto una problematica non da poco, perché sedendoci a mangiare qualcosa, Ci scappava sempre da ridere e siccome siamo abituati a ridere forte, a un certo punto mi ha pensato ai e vicini, e però è stata dura, è stata molto molto dura. Poi lui è andato a dormire e <ride> ha rischiato di svegliarci tutti dalle risate perché non ne poteva più. Allora per me questa è l'essenza della vita. Se, uno gli scappa, se una persona gli scappa da ridere così, non ha più bisogno di andare nei centri commerciali. Cosa ci va a fare? Si va a annoiato. Perché, meglio. ora la risata il problema della risata è che non produce nulla per, per l'industria non, non, non, non, non, non si può vendere è eh. vero mm -hmm. Ci sono delle suonerie per i telefonini? Eh, per non è vero. No. È e' vero. Con le risate, cose grande, Non cioè, è vero, no? sì mm -hmm. Si può vendere anche quella. <ride> sì. si non è, è autentica. Beh, anche i corsi per ridere. I corsi, i corsi di teatro. Sì. beh certo, l'intelligenza è sì. molto umana è molto grande, è vero. Si sì. è venduto tutto, persino la spiritualità, ah. se persino le indulgenze, tutto è vero. Sì. Si può vendere tutto. Per ridere per 24 ore e uh. pagarlo? E si può vendere anche quello è certo ci vabbè e Oppure... allora eh, non so proprio più cosa dire <ride> che facciamo Come ci basta. Bloccato, guarda. basta basta ma una volta stavo facendo stavamo facendo un convegno e dissi beh una delle poche libertà oggi rimasta è un foglio bianco su cui scrivi e ci puoi scrivere quel che vuoi O anche, quindi, un, è anche un musicista. Prima di comporre qualcosa c'è un foglio bianco davanti. Si sollevò una persona al pubblico e mi disse non è bianco, c'è il pentagramma. Allora gli disse Non sempre <ride> Nella musica contemporanea Ci sono nuovi modi di scrittura Che non prevedono Il pentagramma E lui fece ah, Si sentì meglio <ride> sì, eh. Che te continuare a stare lì Se no perdeva totalmente fiducia In ciò che dicevo Perché vedete Mentre chi detiene il potere al mondo può raccontare delle balle colossali, sparate sparare cazzate che non stanno nel cielo e in terra. E noi che dobbiamo lavorare in questo settore misurano le sillabe. Si trova, per esempio, c'è una così. Nella Giamaica nel 1831 è iniziata la rivolta degli schiavi. Parlamento inglese discute, che facciamo? Ci mandiamo l'esercito? E uno dei loro disse, esercito è costoso. E cosa facciamo? Si alzò un altro e disse, io avrei un'idea. Cioè, sponigli. Paghiamoli. E l'altro dice, ma scusa, paghiamoli, sono schiavi. No, oh, non ti preoccupare, paghiamo poco. Paghiamo poco, loro lavorano lo stesso. Beh, tra l'esercito e pagare, meglio pagare, benissimo, li paghiamo un po' e così fecero. Questa, no, non più schiavi, venivano solo pagati e cambiato tutto, proprio democrazia, bello, proprio. bello. Allora, che accade una cosa che non, non si aspettava? Siccome erano liberi di lavorare o fare dell'altro, i giamaicani se ne andarono un po' più là e non fecero più niente, eh, questa non si aspettava proprio. Perché allora recisero l'isola in quel modo che non potessero più andare in altre zone dell'isola, si doveva stare lì. E questi per forza dovettero lavorare e diventarono schiavi salariati finalmente, ordinati e tutto. Ma poi accade un'altra cosa, che loro si accontentavano di molto, molto, molto poco, per cui non erano disposti a lavorare tanto, perché per quello che... si riunirono in Parlamento... E eh, questa volta erano veramente tristi, perché sembrava che non ci fosse via d'uscita. Ma ci fu un giovane deputato che disse, io avrei un'idea di e questa idea. Portiamo in Giamaica degli oggetti inutili, che però possono attirare la loro curiosità. Li vendiamo a prezzo alto e loro per comprarli è e così facile. In questo racconto c'è l'essenza del capitalismo, quello che sta succedendo oggi in America. Ora, allora, io ho detto, Giamaica 1831. Mettiamo che io mi fossi sbagliato e che fosse stato 1830, questa storia sarebbe falsa? O marretterebbe la sua validità? Ecco, allora, che cosa succede? Quando noi parliamo di andiamo verso la verità, eh, dobbiamo essere attentissimi, citare con precisione. Quindi, dedicare la maggioranza del tempo nostro, a perdere energia, a informarsi su dettagli rilevanti. Allora, qui vi accendo un'altra cosa. Che cosa disse il Buddha una volta? Chiamò i suoi discepoli, prese due foglie, un po' di foglie per terra. E disse loro, secondo voi ci sono più foglie nelle mie mani o nella foresta? E poi si guarda, cioè ha bevuto stamattina? E quindi disse, vabbè, ce n'è molte, molte, infinitamente di più nella foresta, c'è pochissime nelle tue mani. E poi disse, è proprio come le conoscenze. Le conoscenze essenziali sono poche, le altre sono infinite. Ecco, Quello che abbiamo perso oggi è occuparsi delle poche conoscenze essenziali. Non è importante la data, 1831 o 1832, non fa nessuna differenza. Quello che conta è il messaggio fondamentale, quello schema. E quello schema è valido anche se fosse 200 secoli prima è capire la situazione. Solo che nella scuola noi siamo promossi se sappiamo con precisione i dettagli ormai si è promossi comunque d'ufficio questo è l'altro discorso per questo, va bene detto questo il compito nostro di Alef è quali sono le foglie di cui parlava il Buddha di queste ci dobbiamo occupare perché il mondo è pieno talmente di foglie di tutti i tipi che ci finiamo con essere confusi il compito nostro è proprio questo stamattina ci occuperemo quindi di cosa? come al solito di ripulire il nostro mondo interno. Cioè noi conosciamo attraverso come com'è che conosciamo il mondo e noi stessi? Mi faccio i greci, dicevano gnosis auton, conosce te stesso. Questa è la base per poter vivere in modo saggio e possibilmente felice. Conoscersi. Perché se io non mi conosco, non conosco quali sono i miei bisogni, i desideri, non conosco niente di me e c'è che faccio sbagliare. in realtà desito, voglio questo ma mi impegno per ottenere questo qui, e quindi conoscere se stessi e qui nasce un problema come faccio a conoscermi? perché l'autoconoscenza è un bel problema in quanto il modo con cui io cerco di conoscermi contiene gli stessi presupposti che generano la mia conoscenza cioè il modo in cui sono Mentre mi sposto, cerco di conoscermi, mi conosco agli stessi presupposti. La fisica nel Novecento ci ha insegnato che l'osservatore influisce sul fenomeno osservato, persino nella fisica. Se io mi conosco, mentre faccio questo atto di conoscenza, mi influenzo. Non ho una conoscenza attendibile. È difficilissimo questo. Quindi... Una strada per superare questo problema è conoscersi reciprocamente, perché io posso comprendere il tuo accento e tu capire il mio, cioè coglierlo, ma io il mio non lo se Io sono napoletano, sono genovese, mica non corro del mio accento, ma l'altro sì. Allora l'accento con cui noi parliamo è qualcosa che ci sfugge e così ci sfuggono i presupposti della nostra vita. Occuparsi di questi è la base per capire quali filtri, attraverso quali filtri noi conosciamo il mondo e conosciamo noi stessi. E per uscire dall'egocentrismo e dal e riferimento interno abbiamo bisogno del dialogo. <coughs> per questo Paniker, grande filosofo che è morto recentissimamente, filosofo e teologo straordinaria persona, eh, sostiene che è soltanto attraverso il dialogo che possiamo avere una vera conoscenza di noi. Perché? Lui dice Io vivo guidato da determinati miti, cioè credenze pigre, che non, come dice Galiberti, credenze sulle quali non sono in grado di riflettere, perché non le vedo. Quindi, nella mia vita mi oriento, vado avanti, ma ho dei punti ciechi. E questi punti ciechi fanno sì che molte volte, o ponte o meno, a seconda dei casi, inciampo e non raggiungo ciò che è importante. Ma lo stesso vale per ciascuno di noi. Ognuno di noi ha dei punti ciechi, delle credenze pigre, che non mette in discussione, cioè in termini dogmi. Ecco perché il dialogo diventa luogo di elezione della conoscenza, perché soltanto attraverso il dialogo, la parola che passa tra l'uno all'altro, è possibile che qualcuno riveli a me delle cose che io non conosco. Allora Aleph è il luogo dove vorremmo avviare, sempre di più avviare questo dialogo, cioè se noi ci conosciamo davvero, noi accediamo sempre più rapidamente a che cosa? A quel nucleo di luce che c'è dentro ogni essere umano, Cioè dentro di noi, c'è un potenziale che è straordinario, sia di energia, noi non siamo messi così male, sia di energia proprio fisica, sia di capacità di comprendere noi stessi il mondo e Cosa ancora più importante, capacità di amare. Mentre oggi la capacità di amare è come un fiume che si sta disseccando. E ce n'è sempre di meno. Sempre di meno, siamo sempre di meno, sempre di meno. C'è un individualismo talmente forte, sempre di più, rafforzato dalla pubblicità, e come dice Luigi Zoya, dopo la morte di Dio, cioè la morte dei valori, Adesso è morto anche il prossimo, non ci accorgiamo più di nulla. Ecco. Sta morendo l'umanità, cioè sta morendo l'essenza della nostra specie, che è la capacità di empatizzare col prossimo, essere solidali, essere creativi, vivere in armonia con ciò che ci circonda. E mentre oggi noi siamo il cancro del pianeta. Cioè, basta guardare l'Africa dall'alto, c'è un bel, un bel documentario, un aereo da turismo, si alza un po', uh, va su così, va su così, e filma tutto quello che vede sul territorio, percorre tutta l'Africa. Questo documentario impressionante, perché fa vedere queste due realtà. Ci sono i momenti in cui il paesaggio, il paesaggio è meraviglioso. Foreste, fiumi, animali, posti magnifici ma sono molto piccoli, appena fuori da questi luoghi c'è o il deserto o il bidonville o lo squallore infinito o foreste che bruciano, dominate dove vivono gli, gli esseri umani, nei luoghi dove c'è be la bellezza o dove c'è lo squallore. Osservate le città dall'alto, E gli altri sono i parchi nazionali, gli altri sono i parchi nazionali sono protetti, sì. dove però ci sono i, i continuamente i, i <coughs> braconieri che cercano <coughs> di distruggerli, è ovvio. Osservate <coughs> le città dall'alto e vedrete che hanno esattamente la stessa forma del cancro, del tumore. Cioè, si, si Dopo un pochino si fanno le metastasi e dopodiché tutto il territorio viene occupato. Ecco. Noi abbiamo <coughs> questo compito, cambiare rotta. In, nella psicologia junghiana c'è un concetto molto importante, l'enantiodromia, eh, sapete che vuol dire questo concetto? Tu che hai studiato musicoterapia, l'enantiodromia, musicoterapia è enantiodromia, e so. eh, invece no, eh, succede anche questo, qualcuno di voi sa che vuol dire un'antiodromia quello che ho capito è che dove c'è una forza si, si attiva la forza opposta certo. e in qualche modo si crea quindi una, un, un processo no. che sì. permette che, che, che si formino sì. delle energie proprio dalle esatto. due forze sì. è un po' quello che credeva Marx il capitalismo diventa sempre più <coughs> selvaggio sempre più selvaggio le reazioni al capitalismo okay. che sono nascoste comunque cominciano a crescere, crescere, crescere crescere, crescere, crescere, crescere finché Cambiano il sistema cambia e probabilmente quello che ci può salvare è questa forza. Nel mondo sapete che c'è quella che, chiama, che un, un autore, Paul Hofman, chiama la moltitudine inarrestabile. Cioè ci sono due, cent, due milioni di associazioni come la nostra nel mondo che stanno lavorando a tempo pieno per creare un mondo nuovo che sia vivibile. C'è eh, un video su YouTube dove si vede proprio cosa significa 2 milioni di associazioni, li vedi scorrere e dice va avanti per dei mesi, li vedi, per darti l'idea di quante sono, quindi un numero immenso, solo che non sono ancora organizzate, che sono divise, che, che si scindono, che non... mentre il potere centrale, il potere economico e finanziario eh, è ben, molto ben organizzato e ha mezzi infiniti. Quindi, Noi oggi stiamo lavorando su che cosa? Per generare persone che siano consapevoli, quindi non più stanche, eh, depresse, ansiose, impaurite, perché il mondo è pieno di persone così. Le brave persone, cosiddette, quelle della cultura benevola, molto spesso sono fragili, deboli, sempre pieni di, di acciacchi di tutti i tipi, con ecco quali non si riesce a fare nulla mentre nel mondo degli affari vi assicuro che le persone sono pimpanti si alzano alle 4 del mattino e alle 2 di notte sono ancora a lavorare è vero o no? Ecco. allora per chi vuole fare un cambiamento non può farlo ridotto a una larva umana cioè, io questa, questa rivoluzione mi piacerebbe farla dentro Alex, la stiamo cominciando a fare partire dal mondo fisico e ci sono dei giovani che sembrano eh, 80 anni oggi Non si riescono più a muovere, ecco. Beh, guardate che una persona a 80 anni può essere ancora piena di vigore. Quando abbiamo conosciuto John Piracos aveva 84 anni, una volta avevamo una palestra dove si doveva accendere e la verga era super, c'era una discesa brutta proprio, senza bagno. C'è una ragazza che si avvicina a John Piracos con molta deferenza e dice. Scusa John, posso darti la mano per scendere questo passo e si volse, ma sono io che ti do la mano <ride> e fece la discesa di corsa e lui aveva 84 anni ma John Piracos era un uomo che non si stancava cos'era speciale? era fatto di cellule diverse dalle nostre? no era come noi solo che aveva uno scopo mentre no aveva uno scopo riuniva l'energia in uno scopo Per cui i vettori che aveva interni sapeva indirizzarli lì. E allora lì che sì che c'è la forza, che ha 90 anni. Se ha 20, ho questo, ho questo, ho questo, ho questo, ho questo, ho questo, ma ho la forza di un, di un paralitico. Sì, scusa Mauro, quindi lo scopo è quello che unifica, eh sì. e l'obiettivo comune è quello che unifica una cellula piuttosto che un individuo, piuttosto che un'associazione, piuttosto che un gruppo di associazione. C'è uno scopo uno scopo che è. È ecologico che Beh, possa sì, unire sì, non uno sì, scopo è eh, quindi deve essere uno scopo di tipo spirituale per cui una cellula non scopo? Come dire, ha uno scopo locale ha uno scopo locale, locale. di disgregare sì, certo che c'è uno scopo come, come la mafia c'è uno, uno scopo di crescersi è sempre di accrescersi una forma vitale quindi le forme vitali quello che vogliono è accrescersi, accrescersi. fa quello ha quello scopo Allora, qual è uno scopo spirituale? Come faccio a distinguere tra uno scopo spirituale e uno scopo che non è spirituale? Se mi dà gioia? Beh, sì, eh, attenzione, perché la gioia è molto è facilmente conf confondibile col piacere. Se crea dei buoni, si crea dei Scopo spirituale unisce quello, non spirituale si parla. quindi uno scopo spirituale ha come obiettivo il bene di chi? di tutti, di tutti. Di tutti. Di tutti. quindi compreso gli alberi ah, perché uno scopo spirituale che avesse come scopo il bene degli uomini a scapito degli animali e delle piante sarebbe una follia eppure nella spiritualità spesso si è pensato questo eh, beh, bisogna recuperare quello che è stato scippato dalle religioni eh sì. che è la connessione con un'informazione che è, è assolutamente è in inesauribile. e quindi l'amore Perché e quindi l'amore è, è ciò che unisce mentre il potere è quello che divide in questo periodo stiamo lavorando fondamentalmente su potere e sul narcisismo e questo se ci incontriamo ancora perché se in Liguria non è detto i gruppi Liguri a volte durano una volta a volte anche due ma si può cambiare il luogo di incontro? no, non credo no, no, i Liguri no no, perché no, quello non cambierà facilmente ma vabbè, mettiamo che ci incontriamo un'altra volta e ci occuperemo del narcisismo in Aleph siamo oggi convinti che se non tocchiamo quel tema lì eh, non, non ne usciamo cioè facciamo facciamo dei passi di gamba diamo un passo avanti passi dietro. capire bene la struttura del narcisismo eh, richiede un notevole impegno eh, ci stiamo lavorando perché è camaleontico è molto difficile da vedere va, va esplorato bene e, perché il narcisismo si si nasconde dietro i panni di chi ti salva la vita di chi vuole veramente il tuo bene si presenta sotto questa forma e sotto un certo aspetto c'è ragione perché di fronte alle ferite della vita c'è una parte di noi che tende a implodere e va nella depressione, che in sintesi vuol dire desiderio di morire. Nello stesso tempo, per la si comincia a generare un'altra parte che dice «No, io qui ci voglio stare e ho diritto di starci!» Questa parte... Dice, prende il coltello e se lo porta al cuore, l'altra parte imbraccia il fucile col coltello e non lo punta più al cuore suo, al cuore degli altri. Il narcisismo paga nel senso che funziona. In una società narcisista, il narcisista ha un vantaggio competitivo immenso. Se voi siete in qualunque contesto lavorativo, l'empatia, il tener conto degli altri hanno un valore locale. Sì, potete essere simpatici con i vostri colleghi, ma finisce lì. Quello che conta a livello di dirigenza è tutt'altro. A livello di dirigenza conta che voi sappiate prendere il coltello e infilarlo nel cuore degli altri, in banca è così. Mia madre era anziana, andata a investire dei soldi e ha chiesto a una persona ormai amica da tanto tempo: in banca amica. Che io pensavo si potesse fidare, dove poteva investire? Ha e detto, ah, questo, questo e questo. Mia madre dice: Guardi, io non voglio speculare, voglio solo che i miei soldi rimangano quelli, quelli lì, cioè che non, non perderci. Insomma, questi Sono sicuri, sicurissimi, ma sicuri. Guardi, io ci ho messo una vita per metterli da parte ma Certo, ma noi siamo la sua banca. E poi tornò a casa mia mamma disse ma hai investito i soldi lì? Le hai parlato con l'impiegato? Sì, mi ha detto che sono assolutamente sicuri. E eh, allora te l'ha detto. Nel eh. giro di un anno ha perso 40 milioni. Questa persona è un'impiegata di banca che non è una criminale, però ha rubato. Non per conto suo, ma per conto dei suoi capi. E perché ha dovuto rubare? perché se no non può più lavorare lì. Io non credevo possibile che fossero queste cose, ma allora vuol dire che lavorare in certi contesti tu devi essere pronto a fare del male agli altri, devi essere pronto a fare del male ai tuoi colleghi. E questo è contesti che, sì, che noi consideriamo luoghi di lavoro. Ma se li guardiamo da un altro punto di vista, questi sono luoghi di allenamento alla disonestà per la sopravvivenza, quindi come si fa a rendere una persona disonesta? La si riempie di paura, la si mette in condizione di dire o me o te, a quel punto, cosa fa? L'impiegato di banca che se si licenzia non ha nessuna possibilità fuori, dice beh insomma se l'altro è stupido, eh, non ci posso fare niente. E poi abbiamo saputo proprio che questi impiegati in quel periodo lì, proprio venivano istruiti a fare questo, era parte fondamentale del loro lavoro quindi io vado nella banca in cui metti i soldi per garantirmi e in quella banca chi ci abita? Ci abitano le persone pronte a fare i ladri coperti dalla legge come dice Fabrizio De André nel testamento di Tito ma io, eh, io senza legge, legge, legge rubai il nome mio e vai in galera yeah. quegli altri nel nome di Dio ecco, è sempre valida questa cosa Allora, andare a scavare in profondità dentro noi stessi significa sapere che abbiamo parti disoneste. Capite bene che se io sono in banca e c'è una vecchietta e faccio in modo che lei ci rimetta tutti quei soldi, io sono disonesto, come chi va a rubare, non di meno. Però lì lo faccio legalmente, non sarò mai potuto perseguitare, non sarò perseguitato. Quindi da un punto di vista morale sono peggio di un ladro, perché il ladro comunque rischia, poco ma rischia il no. Ecco. Allora, siccome a forza morale non ce n'è più, in giro, per forza, è la <ride> forza morale, noi siamo soggetti a questa a quest ecco. Per esempio i luoghi di lavoro, cosa fanno oggi? Licenziano, su dieci persone licenziano quattro. E cosa, cosa accade? Che gli altri sei che sono rimasti devono fare il lavoro degli altri quattro. Prendere o lasciare. Ora, se ci fosse coscienza davvero, gli altri sei direbbero hai fatto questo? Ciao, io non ci vengo più a lavorare. Naturalmente non avrebbero nessuna difficoltà, ne assumerebbero degli altri. Ma se le persone c'essero lì a quelle condizioni non ci vengo, ci fosse unità, come, come una volta c'era tra i lavoratori, avrebbero meno chance. <ride> non sto niente, non sto niente. sono stata bene, sono stata proprio col cuore, ecco, no? la nostra casa. Scusate l'introduzione, a Buongiorno. Ciao. No. Chi sì, dice Lucilla? Capita, Ok. Bene. Bene. State Oggi vi presenteremo un modo di lavorare sulle nostre strutture che abbiamo messo a punto in questi questi periodi, e che può essere molto no. interessante. No. No. No. No. No. No. No e quindi e penso che una parte di questo lavoro lo farà Dario e Marta perché sono già pronti per farlo lo fanno benissimo e quindi vi passerò la palla questo lavoro cosa serve serve a comprendere in tre parole questa tecnica questo scopo di comprendere quali sono le nostre risorse Aspetta. no Quali sono le nostre, i nostri problemi, le cose le difficoltà della nostra vita? Ciò che temiamo di più, e dall'altra parte ciò che amiamo di più, ciò che ci ricarica e ciò che ci scarica. Comprenderlo molto bene significa sapere quali comportamenti, atteggiamenti favoriscono la nostra distruttività e quali atteggiamenti, comportamenti favoriscono la nostra creatività scoprirete che quando entriamo in questo mondo nel mondo della distruttività si creano dei loop cioè dei circuiti che si autorinforzano tanto più, tanto più e questi vanno avanti nel tempo e possono diventare cronici e produrre malattie qui o qui a due parti allora impareremo non so se riusciamo oggi eh, perché però una... no, impareremo sempre via via che porteremo avanti questo, questa tecnica, a smontare questi loop distruttivi e sostituirli con che cosa? Con loop costruttivi creativi. Lì dove c'era un incremento di distruttività e di perdita, quella stessa struttura, struttura messa qua diventa un alimento per la crescita. In fondo è una tecnica base, dovrebbe essere tecnica numero uno, base di PNL, E in effetti, una PNL si passa dallo stato di problema allo stato di risorse. Quando si fa, questo è ancora una struttura, è una tecnica poco articolata che funziona in molte situazioni, ma già benissimo. Ma quando si diventa scafati e si è preda del, del narcisismo, la tecnica non funziona più. Perché il narcisismo è andato a scuola, ha fatto tutti i corsi di PNL, è diventato master, magari quasi trainer, e conosce la PNL benissimo quindi il narcisismo si allea a cosa? perché ha abbracciato il fucile e non lo può mollare tutti e due e è il problema, per cui all'inizio le cose sono abbastanza facili e dopo ha perso per peggio perché il narcisismo si è sofisticato, è reso più difficile va bene, con questo io mi fermerei e passerei la palla poi oggi abbiamo un progetto che mi piace molto con noi qui vedete quel ragazzo lì è Dario eh, e conversando con lui ho uh, scoperto delle cose molto interessanti della sua vita che mi piacerebbe che potessimo condividere insieme magari le facciamo nel pomeriggio, vediamo quando è il momento lui è stato <coughs> educatore di comunità e quello che mi ha riferito, mi ha colpito così tanto che vorrei veramente che fosse condiviso anche in questo gruppo mm? ok, perché ci sono delle cose da... in pratica... Eh, ci siamo fatti l'idea che tutti noi, oltre ai genitori di noi stessi, questo lo sanno anche i sassi oltre a maestri di noi stessi, questo lo sanno anche le pulci. ormai ci sono più libri su queste cose, che dobbiamo diventare direttori di comunità di noi stessi, perché nel nostro mondo interno ci sta gli ubriachi, fuori di testa, schizofrenici i e paralitici mentali, i e psicopatici di <coughs> e saper trattare con queste robe ce ne vuole e quindi possiamo imparare molto da, cosa, da qual è l'atteggiamento che un educatore di comunità può tenere per fare in modo <ride> che la comunità non si traduca in un luogo di battaglia, lotta continua, rissa, infinita, e se si di e ci scappino pure i morti. E le cose che ci racconterà Dario ci potranno far riflettere, perché sono veramente grosse. Bene, grazie della vostra attenzione, che magnifica, si sente. Hai sentito com'è nell'aria? Eh, è favoloso, bellissimo. Ok, ci fermiamo.